רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו גם להאזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה like. כנסו עכשיו.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 מליון אסול אספלן נלנות בלו נל קוראי עונה קיטרה נלמנט קוזסטרנה אסול מיובולטון פור דינג'ריטה וגה בונדו וגה בונדו ‫ארקה סנטו מגוידרה, ‫אובן דוטו למי אסקרפה, ‫ברומיליו די ליברטה, ‫דא סולילות סידי וסר צמורנו מורירו, ‫והגבונדו שטושון ינדו בלירנדו. לגם בבנדה סולה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בגה בולדון, בגה בולדון, כל כסר דוידר. כן, טוב. התחלנו את השעה השנייה של ספיישל 50 שנה לליל העיתון. איתנו באולפן דוד פז, אורחו ומייסדו יחד עם אורי אלוני, שאיתו דיברנו בשעה הראשונה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה עם סן רמו, ואנחנו מתחילים את השעה השנייה עם סן רמו. סן רמו זה היה הבייבי של דוד פלס. לא בדיוק, אבל אני הייתי שם שנתיים, בכיסוי... שזה בעצם היה מענה לדרישה ולביקוש של שירים איטלקיים בישראל. ראו את זה גם במצעדים, שמות כמו ניקו דיברי, דנה, נאדה ו... ג'יליולה ג'ינקווטי ושלנטנו, טוני הקטן, אף שכולם במצעדים. ובעצם זה היה סוג של מידע חשוב ממקור ראשון, שלא היה להם שום דרך אחרת לקבל את זה. גם בעיקר שהעיתונות המקומית באיטלקית, לא היה כאן מי שיבין אותה, אבל גם לא היה מי שיבין. אז אני נשלחתי לדווח. אני רוצה לספר סיפור שהוא מן אפיזודה. שהיא גם uh, נותנת פחות או יותר תמונה על הפופולריות של העיתון בשנים הראשונות, uh, על היקף ההצלחה והפופולריות. היה uh, בסביבות שנת 71' אני חושב, פלוס מינוס, 70' או 71', אני מקבל טלפון מאיש מכובד, שאומר לי, אני רוצה לפגוש אותך בארבע עיניים. האיש <coughs> uh, הזה קראו נוח מוזס. Uh, הוא היה בעלים של uh, ידיעות אחרונות כמובן, הרבה לפני שנוני נכנס לתמונה. נוני עוד היה ילד קטן אז. קבענו פגישה ב... Uh, אפילו לא במשרד שלו, הוא קבע איתי באיזשהו חדר ברחוב מיקוניס, שאף אחד לא יראה שכאילו נפגש איתי. זה אותו חדר שחזרת אליו uh, כעבור לא, uh, זה היה כמה חדרון, שנים? לא, זה היה חדרון במעלה המדרגות, שם אחר כך קיבלנו את כל הקומה. כן. Okay. כשאנחנו uh, מדברים על ראש אחד בהמשך. ראש אחד, זה. כן. Yeah. ואז הוא uh, אומר, תשמע, אני עוקב אחרי לעיתון, אני שומע שעשיתי פה הצלחה, ואני מציע לך הצעה, הוא אומר. במילה אחת הוא אומר, תערוק מלעיתון, תבוא אלינו, תעזוב את העיתון, תעשה לנו עיתון דומה, זה, ואומר, כמה אתה מקבל, מה המשכורת שלך, מה שתגיד, אני מכפיל לך את זה, ונותן לך פה תנאים, ורכב והכול. נשמע מאוד מפתה על פניו, אבל אמרתי לו, אני מצטער, אני שומר אמונים למקור מחצבתי, שם התחלתי ושם אני אמשיך. ובזה בעצם אה, הסתיים הרומן הקצר. ואז הם הוציאו את נוער 71. ואז הם הוציאו את נוער 71, ואז זה פשוט רק אומר שאם פונה לך, מוציא לאור של עיתון יומי, ומוכן לתת לך כמעט כל מחיר, אומר שהעיתון היה לו איזה שהוא ערך מוסף אה, עד כאן תוכניתנו. עכשיו, דבר נוסף שלעיתון אה, נתן לקוראים שלו, היה בעיתונים אחרים, היה דירוג של מצעדים לא רק מהארץ, לא רק הלועזיים והעבריים, אלא גם מרחבי העולם. נכון. אז, אה, אז אם כבר אנחנו אה, מדברים על זה, אז אולי נשמע את השיר. שלפי לעיתון, יכול להיות שהיה כאן איזה פער של שבוע או שבועיים, כי בכל זאת מדובר בדו-שבועון, אבל את השיר שלפי לעיתון היה במקום הראשון בארצות הברית ובדרום אפריקה, תאמינו או לא. <laughs> מכירים? סוגר, הארצ'יז. you are my candy girl and you got me wanting you honey oh sugar sugar you are my candy girl and you got me wanting you i just can't believe the loveliness of loving you עכשיו הארצ'יס לא היו באמת קיימים, זו הייתה סדרה מצוירת בארצות הברית, סדרה מאוד מצליחה. מדובר בכמה זמרי ונגני אולפן שהקליטו את השיר הזה, אבל זה היה להיט גדול איך שלא יהיה. שוגר שוגר. You are my candy girl, but you got this wanting you When I kissed you girl, I knew how sweet a kiss could be I know how sweet a kiss can be Like the summer sunshine, pour your sweetness over me Pour your sweetness over me Woo! אלה היו הארצ'יז. עכשיו, עכשיו דוד פז יקרא לכם הוראות הפעלה לדבר שהיה ייחודי לעיתון, וזה פוסטרים, פוסטר בחלקים, פוסטר בגודל טבעי, גזור את האומן. אז בבקשה, תקרא את הוראות הפעלה. אנחנו התחלנו כבר בגיליון הראשון את המבצע שנקרא גזור את האליל. אז היו אלילים, לא ככבים. אנחנו היינו עובדי אלילים, דרך אגב. כן. Uh, אלילי נוער היו לנו בשפע. אלילי נוער, דרך. כן. ויגאל בשן, שהיה אז באמת חם השתחרר מלהקה צבאית, התחיל עם, עם הלהיטים שלו. באותו גיל היום היה גם ראיון איתו, שהיה ביקורים. ראיון איתו, כן, על כוס לא סתם. כן. עם בשן. ופרסמנו את החלק הראשון מגופו, שהיום אולי זה גופתו, סליחה על ה... בוטות, אבל... אז אתה איש מרושע, זה לא... <laughs> כבר, כבר סיכמנו <laughs> את הנקודה הזאת. אז ככה, זה נקרא גזור את האליל, ואני מקריא שלושה משפטים. בטרם תמשיך לקרוא הודעה זו, דפדף הלאה אל השער הפנימי האחורי של החוברת. כן, מופיע שם תצלום משונה. אל תיבהל. זהו חלק עם פרצופו של כוכב זמר ישראלי, העושה חיל במצעדי הפזמונים. לעיתון מציע לך לגזור את החלק ולשמור, לאחד שתצוף את כל החלקים, תקבל תצלום ענק של הזמר, שמון נשמר בסוד עד הגיל האחרון. עכשיו כבר מותר לגלות, כן? כן, בסוף כן. בתשיעי היה השם שלו. התצלום המפואר יפאר ללא ספק את הבית, וכמובן ישמח את לב המעריצות. אבל בהמשך אתם צמצמתם את זה לארבעה חלקים. כן, למה, כן. היו, זה, זה התחיל בתשעה, אחר כך ירדנו לשישה. היו בעצם שלושה מהסדרה הזאת, הוא, שלמה ארצי ומייק ברנד, ואחרי זה כבר הבנו לפוסטרים טבעוניים. אז הנה האליל הגזור, יגאל בשן, אין לי יותר מה לומר, ועוד להעיד מאותה תקופה, 69. אין לי יותר מה לומר". מה שהיה כבר עבר, כאן ניפרד ממחר, כאן יש לי זרים אם תעברי ברחוב שוב לא אראהך מרחוק, לא אקדמר שוב בצפוק. את כמו אחרים, אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר. אני מרד ממחר, אין לי יש לי זרים. אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר. אני מרד ממחר, אין לי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 כאן ניפרג ממחר, אין לי יש לי זרים ואין לי כל הסברים, אין אהבה אל שירים יש הדברים נגמרים, ואת כמו אחרים אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר כאן ניפרג ממחר, אין לי יש לי זרים, אין לי יותר אין לי יותר מה לומר, זה היה יגאל בשן. אה, תגיד לי, מה הקשר של מישה סגל להורוסקופ? הוא הרי עשה שם הורוסקופ. מישה סגל, המוזיקאי, בלייטון, הורוסקופ. מה פתאום? אתה מכיר סיפור של הגששים, שאומר, מה, אני זוכר מה היה ב-48, <laughs> איך אני יכול לזכור מה היה ב-69? בקיצור, לא. לפז... יכול, יכול להיות ש... לפז אין מושג, למה... אבל יש פה, בגיליון הראשון של העיתון, uh, שתי ידיעות שמשתלבות uh, זו בזו, כמו שאומרים. באותו זמן, בעצם קצת לפני uh, שלעיתון uh, הוציא את הגיליון הראשון, אליל הזמר הצרפתי, כריסטוף, הופיע בישראל. אז תספר בבקשה את הסיפור על מישה סגל וכריסטוף. אני צריך לקרוא את זה, אני לא זוכר. אז אני אעזור <תספר> לך. לי. אני אעזור לך. ובכן, ל, ל, ל, מישה סגל אה, סיפר שיום אה, אחד אה, הוא יוצא ממלון, זה היה, אני לא זוכר, ומתנפלות עליו. מתנפלות עליו עשרות אה, אה, נערות, מעריצות, מעריצות וצועקות, כריסטוף, כריסטוף, אבל זה לא כריסטוף, זה הוא, זה מישה סגל. העניין הוא שהם פשוט היו מאוד דומים. קרו את בגדיו, לא סתם. קרו את בגדיו. <laughs> עכשיו, וכיוון ו... שכריסטוף היה אז כמובן, אוביוסלי, בארץ, ומישה סגל הצליח להגיע אליו, ו... מה שאתם שומעים כרגע זה ניסיון להשמיע רק רגע, שנייה אחת. Opa. כן, זה o מה שקורה o כשמנסים להשמיע תקליטון 45, אבל בסוף זה קורה, זה כריסטוף. עם אלים, על האית הגדול ביותר שקורה. אז בקיצור, נמשיך את הסיפור של uh, מישה סגל וכריסטוף. קראו <קרא> למישה סגל את החולצה, אותן uh, מעריצות נלהבות. <קרא> ואשר על כן, כריסטוף הבטיח לו <קרא> חולצה <קרא> משלו, <קרא> כפיצוי. <קרא> אנחנו צריכים בהזדמנות להרים טלפון <קרא> למישה סגל בארצות הברית ולשאול אותו <קרא> אם הוא <קרא> קיבל <קרא> את החולצה הזאת. לא, גדול לא, אבל הייתה לו שלישייה, שלישיית מישה סגל. היה לו, להיט אחד של המסעדים די הרבה זמן. לא? אתה מכיר את הבלקאוצ האלה של פעמים... יותר מלב הזמן אנחנו עושים. 50 שנה, לך תזכור. בואו נשמע. Je me suis assis Auprès de son âme Mais la belle dame S'était enfuie Je l'ai cherchée Sans plus y croire Et sans un espoir Pour me guider Et j'ai crié Crié À l'île Pour qu'elle revienne Et j'ai pleuré Pleuré Oh, j'avais Trop de peine Je n'ai gardé Que ce doux visage comme une épave, sur le sable mouillé, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai טוב, אלין, <ש> אנחנו, אנחנו, כן, אנחנו uh, מיד נעבור לעוד uh, שיר בצרפתית. מה זה שיר בצרפתית? השיר בצרפתית, uh, שיר שעשה הרבה הרבה רעש ב... בצלצולים. איפה לא? Uh, טוב, אז הסיפור הוא שמוזיקאי uh, uh, בזמר צרפתי יהודי בשם סרש גינסבורג, ובת זוגו, השחקנית הבריטית, ג'יין בירקין, הקליטו שיר, ואיך אומרים? התחיל בלגן גדול. אז בוא תספר, כי זה מה שנכתב אז בלעיתון. כן, השיר נקרא... אני אוהבת אותך, אני כבר לא. השיר הזה עורר מהומה רצינית בעולם. אני קורא כאן ידיעה מהגיליון הראשון של העיתון. שהכותרת אומרת, הופסקה הדפסת תקליט התועבה של ג'יין וסראג'. תועבה. תועבה, לא, לא פחות ולא יותר. ופה מסופר שלהיטם של ג'יין בירקין וסראג' גינבורג, גרם לסערה בינלאומית. כל תחנות השידור בעולם, פרט לגלי צה"ל, החרימו את הפזמון, והוא איננו מושמע לא בטלוויזיה ולא ברדיו. רק ברדיו קסם כמובן. הוותיקן הוציא צו מיוחד, בו קבע כי זהו תקליט תועבה. בעקבות כך נעשרה מכירתו של התקליט באיטליה. פסקה אחרונה, השבוע הודיעה חברת התקליטים פיליפס, המפיצה את התקליט, כי הפסיקה את הדפסתו. יפה. עכשיו, אתה לא צריך לכם דבר כזה שקורה היום, זה משהו בדיוני בעצם. וכל זה בגלל סקס. כן, היה שיר כזה אירוטי, מה שנקרא היום מחרמן. כן. ואגב היה... ובעצם הלהיט היחיד של, של הצמד הזה. כן. כי אמנם ג'ים בירקין הוציאה עוד כמה תקליטים, והוא כמובן הקליט. אבל, ויש להם... הלהיט הכי גדול שלהם זה שרלוט, כמובן. הבת. אבל זה, זה ברקע, זה מה שעשה את כל הרעש. מהומת אלוהים. והייתה גם כתבה על ג'יין ברקין בגילאון הראשון של העיתון. כי אם להכות על הברזל בעודו חם, אז יאללה, בואו נקה. אז הנה, בואו נשמע עוד קצת מהשיר. בינתיים פז מדפדף לו, אולי יגיע לכתבה. כן. אולי יהיה משם עוד איזשהו ציטוט מעניין. תאווה לאובנים, תאווה לעיניים. הכותרת. הכותרות, אנחנו צריכים להגיד, זה שלך. בדרך כלל כן. כן. עד היום. אני יכול להעיד, כן, כמי שעבד עם פז, שהוא, יש לו כותרות מעניינות. בלשון המעטה. כן. איזה נתקע בעמוד 30. תרגיש חופשי להצטרף בשירה, וזה... אחד הדברים שאני לא מוצלח בהם זה בלשיך. היו המון דברים מעניינים בגיליון הראשון של העיתון. אנחנו עוד נספיק בטח לגעת בכמה... אם ההנחות האלה לא יפריעו לנו, אנחנו נספיק לגעת בהן. תגיד שכל ההנחות יגידו. כן. טוב. גם בגיליון השני יש דברים מעניינים, מעקיבא חסימה. לא, אני לא רוצה להיכנס לשידור. לא, לא, זה בסדר, תתקרב למיקרופון, תתקרב, תתקרב. לא. אני אומר שגם בגליון השני יש דברים מעניינים, כמו הפגישה של עקיבא נוף עם ז'ון זיוקו במיטה שלהם, במלון, באמסטרדם. כן. רעיון עם יאיר רוזנבלום. אבל בואו נתמקד בראשון, כי הראשון... טוב, בואו נגיד לסרש גינסבורג וג'יין ברקין, בסדר, הבנו, קלטנו, הכל בסדר, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, הלאה. שנייה אחת, אני רק רוצה למצוא את השיר שאני רוצה... להשמיע תכף. יש כאן, תחזור ל, ל, לעמוד החדשות, בגיליון הראשון, יש כאן תמונה מקסימה של לינדה מקארטני והתינוקת מרי. כן. ואולי תקרא את, ה, את הטקסט שמצורף לתמונה? היורשת לבית מקארטני, פחות מחמישה חודשים לאחר נישואיהם, היום גם זה הולך מהר בסוגריים? כן. חובקים פול מקרטני ואשתו הצלמת לינדה איסטמן את ביתם מרי. זו הפעם הראשונה מאז הכירו זה את זו, שפול מצלם את אשתו ולא להפך. למרות שמרי הקטנה היא רק בת שבועיים, אפשר היה כבר לעמוד בצילום זה לדמיון הרב בינה לבין אביה. נו, <laughs> מילא. <laughs> אגב, אפשר לציין שלינדה מקרטני היא יהודיה כשרה? הייתה? לינדה מקארטני הייתה יהודיה כשרה, היא הייתה יורשת של אימפריית... צילום. צילום? קוזקים, אני לא טועה? כן. כן? לצערנו הלכה לעולמה בטרם עץ. השיר שאנחנו שומעים כאן נקרא מרי הדליטלם, השיר, שיר הילדים הידוע, שפול מקארטני, לינדה ולהקת טווינגס הקליטו, כנראה לא בלי קשר לכבור כמה שנים. עכשיו בואו נציין את העובדה. שאולי לא רבים יודעים, שמרי מקרטני כיום בעצמה צלמת מפורסמת, היא אפילו צילמה אחד מהצילומים הרשמיים של המלכה אליזבת. בטח כשהגיעה אמרה, Your Majesty, את בטח זוכרת את אבא שלי, סאפול, הוא והחבר'ה שלו, הם <אח> שיפרו <אח> שהם עישנו בפשוטים. <אח> <בשירות שירותים. אח> אז הנה, מרי היה קצת אב, בואו נשמע. Children la back צריך להנסה עם הסכנותי. עכשיו רגע. רגע, רגע, רגע. פתחנו מיקרופון ואנחנו חוזרים לשידור החי של ספיישל מעדן ויניל, שמוקדש לגיליון הראשון של העיתון, שיצא החודש לפני 50 שנה, החודש במינוס יומיים, זה היה 26 באוקטובר. עכשיו אחד ה... ספטמבר. אמרתי אוקטובר? ספטמבר, בטח ספטמבר, מה פתאום אוקטובר? מה השטויות האלה? אחד הכותבים הבולטים בלעיתון היה אבנר רוזנבלום. אבנר רוזנבלום היה אז גם העורך המצעד הלועזי של גלי צהן, ובכלל היה... אושייה. אושייה, בדיוק ככה, כי אני ראיתי... כתבות ומדורים שלו שהתפרסמו עוד בהוליווד, אתה זוכר את הוליווד שקדם הרבה לליטון ובתשע כן. בערב גם, גם הוא כתב, שזה עוד שבועון טלוויזיה ובידור שהצליח לשרוד עוד קצת אחרי שליטון יצא, אבל אחר כך כבר לא, לא הצליח. אז אה, אבנר רוזנבלום, אה, חוץ מזה שהיה לו שם מדור אישי, הוא גם כתב אה, ביקורות אה, תקליטים. אני אה, חושב שיש משהו מעניין. הוא כתב ביקורת על התקליט של להקת קרים שנקרא די ישראלי גירס, כאן תרגם את זה מהלכי די ישראלי. כן. אה, מה שמעניין, אה, זה התפרסם בספטמבר, 69. אתה יודע מתי יצא האלבום הזה? לא. ב-67. אה. אבל רק ב-69 זה יצא בהדפסה ישראלית. זאת אומרת, זה מראה לך על... היה תמיד דיליי לא פשוט. על שוק, ה... שוק, שוק המוזיקה, כן? ולא רק מוזיקה, גם טלוויזיה, אבל בואו נדבר כרגע על מוזיקה. שוק המוזיקה הישראלית, באותה תקופה, ההדפסות המקומיות היו לפעמים דברים מגוחכים של תקליטים שיצאו לפני חודשים ושנים. בחוץ לארץ, ובישראל, כעבור yeah, זמן מסוים. תראה, עדיין עבור הקונה הממוצע זה היה חדש, הוא לא שמע את זה קודם, גם אם זה הופיע, אם זה יצא שנה-שנתיים שנה, קודם, הוא לא שמע את זה, לא הייתה לו לשמוע. Okay. בשבילו זה היה חדש. מי שרצה, מי שרצה תקליטים, פחות או יותר בזמן אמת, קנה אותם ביבוא, okay. במחיר מופקע, ואבנר דרך אגב התייחס לזה במדור האישי שלו, באותו גיליון, על הפער ב... במחירים בין תקליטים בייבוא אה, אה, לא, לבין אה, תקליטים, תקליטים בהדפסה המקומית, ואפילו בין תקליטים בהדפסה המקומית, בין cutoutים, אה, מה שנקרא, במחירים מוזלים, כן. לבין, אה, לבין, אה, לבין אה, תקליטים במחיר מלא. אגב, אה, באותו עניין, מעט מאוחר יותר ששאול גרושברג הצטרף לצוות, וגם כן עשה ביקורת תקליטים, אבל על, על מוזיקת רוק, מתקדמת, או, או, רוב, כן. מתקדם. היה לו ספק קבוע שהיה מביא לו מלונדון קלטות, טייפ קסוטות כן. של שירים. בבית, ערים של uh, קלטות. והוא היה יחסית פחות או יותר מעודכן, בהפרש של שבוע, שבועיים מאז שזה יצא. אבל זה היה המצב. לא, uh, לא היו כאן חנויות uh, שקיבלו את זה מיידית, או ביבוא ישיר. אז הכל היה ביבוא אישי. עכשיו יש לי שאלה קצת... Uh... איך נקרא לזה? נו, שאלה פולנית. אתם שילמתם לעיתון, לכותבים? אין סיבה שלא. אתה לא קיבלת, אה? אתה לא יודע לא... שאני ב-73' <laughs> או משהו כזה שלחתי מכתב לדוד פז, מערכת לעיתון. לא, שלחתי לנון קנטי, לא ידעתי. בוא נזכיר שנון קנטי אה, הייתה העורכת האחראית כלפי המוסדות לפי אותה תקנה מנדטורית שדיברנו עליה ב... היו צריכים עורך דין כן, שיהיה כאילו עורך כן, משפטי. כן. כן. אני הצעתי את עצמי לכתוב בלעיתון. לא קיבלתי תשובה עד עצם היום הזה, אבל אחר כך כבר הצטרפתי לעיתון, כן? אני חושד שזה בגלל שכדי להוכיח את הרצינות שלי, אני שלחתי חדשות פופ שאני העתקתי מלעיתון. <laughs> כן? <laughs> לא קיבלו אותי אז. אבל... יכול להיות שזה בכלל לא הגיע אליי, שלחת אליה, אל קדסי? אני זוכר, זה היה מזמן. כן. זה היה מזמן. אבל אחר כך הסתדרנו כבר. אגב, 음, שילמנו, זה לא... כן, מעט, אבל שילמתם. שילמנו, שילמת, מה שילמתם, כן כן, כן, כן. זה לא פה ניצול. כן. חייבים להיות על חייב שבועיים. למרות שאני חייב להגיד לך שהיו... יותר מכתב אחד, או יותר מעיתונאי אחד, שביקש <עיקר <עיקר> לכתוב בלי כסף. העיקר לכתוב. בשביל הקרדיט. <עיקר> לא, בשביל כן. הקרדיט. כן. עכשיו בואו בוא נגיד שהיו כמה עיתונאים שבעצם הקריירה שלהם התחילה בלעיתון. אפשר להגיד. עמוס הורן, למשל, הוא היה חייל כשהוא התחיל נכון. לכתוב אצלכם. היה לו לא, מדור של מכתב מישם או משהו כזה. דודו אורן, ז"ל. דוד אורן הוא סיפור מעניין, הוא בעצם uh, במקור מנהריה, אבא שלו לא שם בית קולנוע, והוא התאהב בתחום הזה והציע עצמו בתור נער שליח במשרד של אברהם אלון. ואז לאט לאט הוא נכנס לתמונה, עם השליחויות, פגישות עם אומנים, בנוגה וזה, uh, פתאום הוא מביא לנו חומרים... חמים, ואז אמרנו, יא, קדימה. את נעמירון נזכיר. נעמירון גם התחילה בתור מזכירה בלעיתון. כן. ולאט לאט הפכה באמת לחילאית מכובדת. אה, וכתבת. פרסמה הרבה כתבות אה, טובות, כן, אה, אה, רעיונות. היו אה, די, הרבה, די הרבה באמת כאלה שהתחילו בלעיתון. תגיד, למה בעצם... אה, בואו נחלק את השאלה הזאת לשניים. שתיים? שניים? שניים. לשני שתי, שני, שני, שני חלקים. למה... נדמה לי שזה היה ב-73', סוף 73', גדל הפורמט של, של העיתון לפי שניים בעצם, באורך. לא, ב-50%. תראה, אחת הסיבות האמיתיות שאולי לא דיברו עליהן זה עניין המודעות. היו מודעות שהתפרסמו בלישה, בעוד מגזינים שהיו בפורמט גדול. עכשיו, בהתחלה, כשאינו פורמט קטן, היו צריכים לייצר במיוחד בשבילנו מודעות מוקטנות. ואחד השיקולים היה שזה גם יותר אינצ'ים. כן. החישוב של מודעה היה לפי אינץ'. זה חישוב כלכלי. חישוב כלכלי. וגם, כמובן, נותן לך יותר נפח ויותר, כשאתה שם, דוגמה, כשאתה שם פוסטר שני עמודים באמצע, בפורמט הקטן, אתה שים את זה ליד הפורמט הגדול. זה פעם וחצי, זה כבר פוסטר משמעותי. לכן אלה היו השיקולים העיקריים. והשאלה, החלק השני, ואז בלעתם את עולם הקולנוע. זה לא כל כך מהר, זה... למה? זה לוקח זמן. 76, שש, שש. כן. למה? הסיפור התחיל בעצם מלחמת יום הכיפורים. אנחנו היינו כולנו מגויסים. מספר המודעות ירדו. בקושי הוצאנו עם איזה אלתורים, הצלחנו להמשיך להוציא את ה... יש עיתון אה, בצורה מסודרת, פחות או יותר. אבל אחרי המלחמה, כשאנשים חזרו הביתה, עלה לא, לאנשים ראש לכל הנושא של הבידור, והתחילה ירידה. במקביל אלינו, עולם הקולנוע, שהיה הרבה יותר ותיק, גם כן ספג מכה. והמפיץ שלנו, של שני העיתונים בעצם, של שני המגזינים, אמר, חבר'ה, כל אחד מפסיד, בואו תתאחדו, תוציאו עיתון משולב. גם תחסכו מערכת, וגם תחסכו כסף, וגם מסיכוי שתימצאים עם משהו חדש, מורחב. וככה בעצם, אחרי כל מיני בדיקות וניסיונות ודה... הוצאנו, נדמה ב... לי זה היה בראש השנה של 76', וזה היה אחד העיתונים הכי נמכרים, וכבר היה הרבה... והנכס אחר... הכי גדול של העיתון המאוחד היה ג' איטור. כן, כן. גם נכס וגם נכס, אפשר להגיד. הוא היה איש קשה בקיצור. לרשעות המפורסמת של דוד פז. הוא היה איש קשה, הוא היה. אבל... אני רק רוצה לספר על אפיזודה אחת קטנה, לא משהו בוט מדי, היה לי לחשוש. גימילטור היה נחשב בעולם הקולנוע המלך, אסור לגעת במה שהוא כותב, כמו שהוא כותב, והיה יורד לדפוס מילה במילה. ובו נוגד הוא לא היה מועמד לפרס פוליצה, אפשר להגיד. היה כותב בינוני ולמטה, אבל מה שהוא התעקש במקור והוא קיבל בו הקולנוע, זה את הכותרות של הכתבות, הוא החליט. ותמיד הייתה לו כותרת אחת קבועה. ג' איתו מראיין את, טק טק טק את כל השמות. שום טיזרים, שום כותרת משנה, שום... אתה יודע, מת. אתה רואה פתאום, מראיין את גילי אתה רואה ים של מלל. אין לך מוטיבציה או אינסנטיב לקרוא את זה. וישבנו בפגישה ראשונה, כשהוא הגיע למערכת, והוא אומר לי, אני רוצה שככה זה יהיה. אמרתי לו, לא, לא אצלנו. אני, אני עורך את הכתבות, אני נותן כותרות, אנחנו עושים את זה בצורה הרבה יותר אטרקטיבית והרבה יותר מושכת. המאמרים שלך משממים מוות. הוא אומר לי, אם ככה, אני לא רוצה לכתוב. אמרתי לו, הנה הדלת, תצא, אין בעיה, אני אסתדב ילדיך. הוא חשב, מי יודע מה שנתרפס לפניו. בקיצור, גימיליטור קיבל לבוש חדש, כמו כולם, בלי פינוקים, ונכנס לתלם. אני רוצה לחזור עכשיו למדור ביקורת התקליטים הראשון, ב-1969, גילאון מספר אחת, והנה, מתוך דיסריאלי גירס של קרים, תקליט שאבנר רוזנבורג כמובן אהב מאוד, הנה הלהיט הגדול ביותר של קרים, sunshine of your love. Soon be with you, my love Give you my dot of pride♫ אלה קרים, eh, Sunshine of your love, מתוך ביקורת שהופיעה בגיליון הראשון של העיתון. עכשיו, כמו שדילגנו לאירוויזיון ולסן רמו שלא הופיעה בגיליון הראשון, eh, מכאן לנושא אחר. Eh, לעיתון טיפח, טיפח, וגילה eh, לא מעט אומנים, ואפשר לומר שיש לו... חלק uh, גדול uh, בהצלחה של uh, מייק ברנט. Uh, לעיתון נרבה לכתוב על, uh, על מייק ברנט החל מ-1970, uh, כשהוא uh, התפרסם. אני בראשון, אני חושב ש... זה... בראשון אין כלום על מה, uh, מייק ברנט. הכתבה הראשונה בעברית עליו הייתה בלעיתון. אבל זה היה ב-1970. 70, משהו כזה, כן, כן. כן. אם ש... אני לא טועה, אני חושב שאפילו אתה כתבת את הכתבה הזאת. כינסת לא, כמה ש... מהחבר'ה שהכירו אותו כאן בארץ, שניגנו איתו ו... לא, זה היה אותו. אחרי, עשינו פאנל כזה עם חברים, אבל הכתבה הראשונה הייתה של שאול גרוסברג. כן. שאגב, שם עוד הופיע בתור משה. <laughs> משה ברנד. משה ברנד. כן. ואז הוא כתב, זמר צעיר מתחיל, הופיע באיראן, ב... ב בטהרן, עם סילבי ורטן, נדמה לי. כן. הוא מצא את כל החומר בעיתונות הזרה, הוא לא ראיין אותו. כן. וזהו, ואחר כך זכה בפ בפשטיבל בלוקשנבורג, או בתי חברות בלוקשנבורג. וזהו, משם הוא רק עם ריאל למעלה. עד הנפילה. הוא בא להופעות, uh, להופעה הראשונה שלו בישראל, ככוכב uh, uh, פופ צרפתי, נדמה שזה היה בחסות לעיתון. אבל אז, אם אני זוכר נכון, על המודעה נכתב אה, אה, יפה ירקוני מארחת את אה, מייק ברנדט. תראה לי, הקשר היה דרך, אה, לא זוכר את החברה, אבל חברה שיפה ירקוני היה לה קשר איתה, אה, לא זוכר בדיוק, מישהו בשם ספקטור, לא זוכר את הקשר, אבל אה, בעצם יפה ירקוני הייתה כאילו אה, אה, הספונסרית שלו. והבת שלו, אורית ירקוני, ליוותה את uh, מייק ברנד. <גם, היא גם כתבה בלעיתון. היא גם כתבה, ונסעה לפריז הראיינתו, ואחר כך כאן ליוותה אותו. אז הנה, אנחנו שומעים כאן ברקע את השיר שפרסם את מייק ברנד. הוא היה מאוד, הוא היה מאוד הוא אוהב ישראל, מאוד ציוני, הוא בא לכאן... הוא גם הופיע הופ הופ הופ הופ הופ כמתנדב של... במלחמת uh, יום הקביעות. ובא לפני המלחמה, גם הופיע לחיילים. היה לו איזה... רגשי האשמה כאלה שהוא לא שירת בצבא, אז הוא רצה לתת פיצוי לחיילים. יש מולה שלו שהוא לובש מעיל עם דרגה של רב סרן, הרגיש בעננים. אני ביקרתי איתו בבית, בפריז, באחד הערבים הייתי שם. ניהלנו שיחה ככה, בארבע עיניים. הוא נשמע מאוד מתגעגע לארץ, למרות שההצלחה שלו שם הייתה הצלחה היסטרית. ראיתי שפו... אותו באיזו הופעה שמה, זה ממש היה טירוף, קשה היה להאמין שם. אבל שמע, לא קול אדיר ובחור יפה כזה, לא הייתה סיבה שהוא לא יצליח. וזה מדהים לחשוב שבשנה הבאה זה 40 שנה למותו. כבר 40 שנה. רגע, הוא נפטר ב-75, נו, נו, נו, נו, שנה הבאה. אה, לא, אממ... ארבעים וחמש שנה. ארבעים וחמש שנה. ארבעים וחמש שנה. אני חלש ביחד. סמטה? לא שומעים. ברקע? ברקע שומעים את לסמואטמי. אני לא שומע. לא יודע, המיקרופון... אולי האוזניות שלך לא בסדר. הנה, נסגור את המיקרופון ותשמע את זה. המילים הוא רשם את זה בעברית, הוא לא ידע טובות. חזרנו לשידור, כשמייק ברנט ברקע עם לסמאות עמה, הלאי הראשון שפרסם אותו. מה רצית לספר על מייק והקשר שלו לאברהם אלון? אברהם אלון, המוציא לאור של העיתון, עזב את הארץ אחרי מלחמת יום הכיפורים. היה משבר משפחתי, אח שלו נהרג במלחמה. הוא מכר את החלק שלו לעיתון ועבר לצרפת, והוא המשיך להיות בקשר הדוק עם מייק ברנדט. עכשיו, מייק ברנדט ניסה פעם ראשונה להתאבד בסוף שבעי וארבע, קפיצה במלון בשוויץ, ולמזלנו, למזלנו, הוא לא הצליח, ואברהם מלון בעצם היה היחידי שהוא הסכים לדבר איתו, וקיבלנו כמה כתבות בלעדיות שלו, וידועים בלעדיים של מייק על ניסיון ההתאבדות. בין היתר הוא אומר, הייתי טיפש בכלל התאבדתי, אני שמח שנשארתי בחיים. למרות שכמה חודשים אחרי זה הוא כבר... הוא הצליח. הצליח. ואגב, אברהם אלון עד היום בצרפת. גר בדוביל, ב... הוא לא, כמעט לא שומר על קשר עם הארץ. טוב, ממשיכים, והנה הלהיט, אם לא הלהיט הכי גדול של 1969, אז בטח אחד הלהיטים הכי גדולים שמספר דווקא על שנת 2525. זה גם, גם על זאגר ואבנס הייתה כתבה בעיתון. 2025. 2525. זה לא השיר שמסיים את התוכנית, יש לנו עוד אחד בדרך, אבל... אנחנו נשמע קצת זאגר ואבנס, ותכף נחזור אליכם.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 ‫טוב, זה היה... אלה היו זאגר ואבנס. ‫עכשיו אני... אין לנו עוד הרבה זמן, ‫אני רוצה להשמיע לך שיר. שלפי, לא רק לפי, כן, זה ברור, היה במקום הראשון במצעד האיטלקי בשבוע שבו התפרסם לעיתון. עכשיו תגיד לי אם השיר הזה מזכיר לך משהו. עוד מעט, עוד מעט. זה נקרא הירורי אהבה של מל. מזכיר לך משהו? הירורי אהבה? של מי? מל, שהוא היה זמר אירי בעצם, אוקיי, תקשיב. עכשיו אני אשמיע לך שיר ישראלי. אוקיי, בואו נרד ממעל ונשמע את הדבר הזה. הוא דיבר, רק הביט בך בשקט. נו, לא, אתה שומע את הדמיון? ושחיכה לך בחוץ. ספיקה. בלילות ארוכים ללא סוף. לילה ויום, בשרב ובקור, הוא עמד וחיכה לך בשקט. גם אם הלך טוב, אז מה אנחנו אומרים? <חיקה> אנחנו אומרים ש... שירי פופ טובים זורמים וזולגים מפה לשם. לא מדובר בחיקוי, לא מדובר בחיקוי, אבל... גם בניבות מוזיקליות היו לא מעט. ואנחנו לא יודעים אם זאת בניבה מוזיקלית. לא זה, אמרתי. וזה בעצם, השיר שלטון אנחנו מסיימים את לעיתון. גם אבנר גדסי היה אחד מהאומנים שלעיתון כתב עליהם. לא הייתה אפליה בלעיתון. אנחנו סיפחנו מאוד את המוזיקה המזרחית. כתבנו על כולם, אהבנו את כולם. היה נהדר לשבת כאן שעתיים ולהעלות זיכרונות מהגיליון הראשון של העיתון. יש עוד המון דברים לדבר על הגיליון הראשון. יכול להיות שמיצינו, אבל על העיתון עצמו כאייקון אנחנו צריכים לדבר. לכן... נזמין את דוד פז לחזור אלינו אה, באחד השבועות הקרובים כדי לדבר על העיתון ולשמוע עוד קצת שירים כן. מכל התקופות, אנחנו נשמח. עד <עוד> אז, <עוד> עד אז, מתפרד אה, מדותן הטכנאי, מאמיר מפיקה, אה, ממשה ירונסקי שהגיש בשעה הראשונה יחד איתי, וכמובן מאורי אלוני שהיה איתנו אה, בטלפון, ומדוד פז, העורך. המייסד יחד עם אלוני של העיתון. תודה רבה דוד. גם לכם היה נעים מאוד. ושנה טובה. גם לרד. ואנחנו מצפים לראות אותך שוב באולפן בעתיד הקרוב ביותר כדי להמשיך לדבר על העיתון. זאת אומרת שהקסם לא מסתיים. לעולם לא. ותראו, מישהו מחכה לכם בחוץ, זה בטח החדשה. תחזרו אלינו אחרי החגים לעוד תוכנית של מעדן ויניל. היה כיף להיות כאן באולפן. זהו, שנה טובה לכולכם.